Allah, wfi kum Rasuluh, wma'niyyatulimilAllah, fadahudiyya ila siratimustaqim. Tapi bagaimana kamu mengingkari? Sedangkan kepadamu dibacakan ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa teguh berpegang kepada Allah ia ditunjuki di jalan yang lempeng dan lurus. Wa man yattasin billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan bagaimana bisa masuk dalam akal wahai kaum muslimin kamu bisa kafir kembali setelah kamu menikmati iman setelah kamu mengerti yang mengerti? Kalau ada orang ahli ilmu ketuhanan misalnya, ilmu teologi akan mengerti bahawa ketuhanan yang dibawa oleh Islam Atau ilmu tawahid yang dibawa oleh Islam itu super ilmu tawahid Seperti bensin super Tidak ada yang lebih halus daripada itu Tidak ada yang lebih masuk dalam akal lebih daripada itu Tidak ada yang menjadikan anda di tempat anda sebagai hamba Sebab kalau tidak ini menyeleweng sedikit Maka anda akan mempertuhankan orang seperti anda Dan anda menjadi lemah seperti dia berpegangan kepada sesuatu yang tidak ada sebab mereka bilang inilah ketuhanan ketuhanan apa? anda tidak tahu abstrak nun sewu, kucing dalam karung apa yang anda pegang? kucing dalam karung tidak bisa dipakai untuk menjaga benteng tauhid di dalam dadamu apa ini makhluk ini? anda tidak tahu anda tidak bisa mengerti apa ini? kadang-kadang tiap 2-3 hari ada tafsiran baru tentang itu anda akhirnya dibelingarkan oleh setan Karena itu siang-siang Allah sudah berfirman furun, Masuk dalam akal tak kamu ini bisa kafir kembali Orang kamu ini sudah Ya seperti kalau kita gawok atau heran Melihat satu orang Kaya raya Makannya enak Tempatnya indah Dia ngemis Dia tidak mau makan yang indah dia ambil batangnya cecek atau kecoak dia makan musuh dalam akal ini orang bisa makan kecoak orang ini ada sate kambing dan macam-macam ini orang bagaimana fikiran seakan-akan Allah ini heran dan di tengah-tengah Nabi Rasulullah SAW katakan dulu, lah sekarang, sekarang juga kalau kita sholat semuanya waktu Jumat ini menghadap gebelat semuanya mengucapkan assalamu alaikum ayuhal Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Seakan-akan Nabi di tengah-tengah kita. Seakan-akan ajaran Nabi itu penuh dengan kitab-kitab yang ada di lemari-lemari kita. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya di tengah-tengah kita. Bagaimana kamu bisa kafir? Bagaimana kamu bisa ditipu? Ini karena kita sebetulnya belum mengerti duduknya tawahid dan iman di dada. Belum mengerti interpretasi yang betul-betul ilmiah tentang masalah Allah. Lantas kita berketuhanan yang lain Kalau berketuhanan yang lain Berarti kita menjadi lemah dan lebih lemah Kita betul-betul menjadi budak Kalau anda bertuhan kepada hawa nafsu, anda budak hawa nafsu Anda bertuhan kepada kursi Karena anda takut ini kursi diseret dari belakang anda Lalu anda tidak makan, tidak punya kursi Anda bertuhankan kursi Kalau anda bertuhankan istri Ya anda lebih lemah lagi daripada istri, itu istri dan bertuahkan dolar Lebih lagi Padangkali pernah saya ceritakan bahawa seorang Amerika Bilang saya beriman hanya kepada dolar Kepada Muhammad Qutub Muhammad Qutub itu saudara kandung Sayyid Qutub yang punya tafsir Waktu dia berada di Amerika Dia sepetang hari keluar ke salah satu taman bunga Untuk menyaksikan bunga-bunga dan keindahan alam waktu itu Di situ ada kursi terbentang dia duduk Setelah dia duduk sendirian, merenungkan keindahan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di, dihampiri oleh seorang berkulit putih, tinggi, pemuda. Mungkin umurnya tidak lebih dari 22 tahun. Dia cuma bertanya, apakah tuan ini orang, eh, orang dari mana tuan ini? Dia bilang, saya orang Kairo. Oh, baru dia mau duduk. Saya tadinya dia khawatir bahawa kulit warna hitam begitu, Kadang-kadang dia orang tak mau sebab orang bangsa hitam dia tak mau duduk bersama. Menurut orang kulit putih itu bangsa najis. Waktu dia beranggah saya dari Kairo baru dia bicara. Pertama pertanyaan dia tanya barangkali tuan Muslim. Iya, saya Muslim. Apa tuan bisa menerangkan saya tentang Islam bawa dibawa oleh saya kutub dan saya kutub ini orang ahli. Kalau saudara baca tafsirnya yang 30 juz itu saudara kagum. Ini orang ahli kemasyarakatan, ini orang politikus, ini orang alim, orang macam-macam sudah diberi keterangan kira-kira satu jam. Sekuat tenaga dia. Sesudah itu dia geleng kepala begini dia bilang, alangkah indahnya You punya keterangan ini. Tapi sayang tuan, saya ini sudah mempunyai satu tuhan. Apa tuhanmu? Dolar. Saya tak bisa menerima itu. Tapi ya indah dan bagus. Di dalam dolar mereka di Amerika ditulis We Trust God. Kami percaya kepada Allah, tiap kepada Tuhan. Tetapi mereka sendiri percaya kepada dolar. Ini sebabnya wakil Muslimin bahwa masalah ketuhanan labil sekali di kalangan dunia. Orang-orang yang mempertuhankan dolar itu menyeret kamu untuk mentuhankan dia, untuk menganggap bahawa dia super, super power. Superpower hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada super kekuatan seperti Allah. Kita sudah ngakoni dia superpower. Siapa itu superpower? Superpower itu adalah yang lari lintang bugang di Lebanon karena dioyak dan di Yobru oleh beberapa orang gerilyawan muslim. Itu superpowernya manusia. Itu kita disuruhnya sembah dia. Ini orang yang tidak mempunyai tauhid. Makaifa takfuruna billah? Ya apa kamu bisa ke situ itu? Gitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tutla alaikum ayatullah fiikum rasuluh. Ya sangka kita ini kebajut sebetulnya. Kesusu. Kalau yang tidak punya duit kesusu dia beri korupsi. Asal saja aku dapat duit biarpun aku jadi apa saja aku jadi budak yang mau. Selain dari Allah yang mau. Jual ayat Tuhan yang mau. Ya ini saudara-saudara kekeliruan kita umat Islam semuanya. Masyarakat semua muslimin mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT Diselamatkan ideologi kita Baru diselamatkan nyawa kita Sebab ideologi adalah atas nyawa Mudah-mudahan sampai turun temurun kita menjadi orang yang soleh Dan percayalah Sebelum saya tutup Percayalah semua Tanpa kecuali Bahawa Islam tidak bisa dibendung Katakan pada mereka yang membendung Islam Kamu nanti akan rugi Duitmu akan kamu keluarkan Belanjakan, dan kamu akan habis Kehabisan duit Kehabisan tenaga Kehabisan fikiran Tapi Islam adalah Islam Islam adalah abadi Sampaikan kepada mereka dengan hormat Kepada siapa saja yang anda lihat dia ini Mengubur-ngubur Islam Kesian kamu Kamu mengubur Allah Kamu mengajak jemblongan kepada Allah Rabbal Arbab Bagaimana kamu bisa menang Dan yakinlah Yang penting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 lakon wisuruh ni aranegi bakso, kok cek kan tuku kita bilang nama dia, gantiin aran kalau dia ganti nama soto, tahu campur, ya kita makan tapi kalau tidak, anda harus lebih kuat ikatan perutmu, bikin sendiri di rumah nah. ada lagi bakpao yang itu dibeli dengan lahapnya, saya penjaduk muslim lah ya, ya apa sih saya jadi pikir kenapa sih kamu tidak hati-hati yang warok sedikit itu Allah yerham salah satu kiai di Surabaya Allah yerham Haji Soale saya masih kecil dia kalau ada orang bilang kecap ini kecap kecap ini semua perlu posen kau ini cintan baju ojo ojo dono kau ini orang tidak urus pusucen ini bukan fanatik saudara saya bilang Allah yerham kepada beliau di masjid sebab apa itu orang mengerti itu warok dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya begitu kiai makan kecap saja warok dia tidak ada para ulama yang karena disuruh ganti serban dengan topi dia mati 35 ribu dibunuh oleh Mustafa Kamal Atchator padahal serban ini sunnah tidak ya mau saja mau mempertahankan tapi ada orang yang sudah loyo, ngeculkan semuanya ini lain lagi